наймолодшою і найдисциплінованішою. Пройшовши сотні верств великою Україною, вони не реквізували жодної крихти хліба, а коли настали жнива, пішли між боями по людях допомагати збирати врожай. За п'ятий СНІП. Були навіть жнивні сотні. Тоді всі побачили, хто такі галичани, яка їхня мова і честь. «Куди йдете?» – часом питали їх люди. І відповідь завжди була одна – «Ідемо на Львів через Київ». Усі, хто мав очі, побачили, а батько Шуліка таки зліз по драбині з неба, якщо назвав їх австріяками. І це був не жарт – почути таке від отамана, з яким разом йти до бою. Тут саме вчасно було послати Шуліку до дітька. Але курінний станімір мав наказ, і до того ж він був найдисциплінованішим сотником найдисциплінованішої армії, тому пояснив якомога стриманіше: Ми не австріяки, пане атамане. ми галичани, старшини Галицької армії. Знаю, сказав Шуліка, але порядки у вас, як у тих австріяк. Після бою ви не дозволяєте ділити ясир. «Який я сир?» «Ну, здобич», – не змигнувши оком, пояснив Шоріка. «Повинна ж козачня чимось поживитися після бою. Інакше який інтерес підставляти лоби під кулі?» Станімір не знав, що на те відповісти. Його вже шлях трафляв отакої от готірки, та, опанувавши себе, він різко підвищив голос. «Я прийшов до вас не торгуватися», – а я вам нічого й не продаю, сердито відповів Шуліка. Ідіть звідки прийшли, поки я добрий. Була ще одна слушна нагода розвернутися і піти, однак коса вже наскочила на камінь. Сотник Станімір ураз виструнчився у військову поставу і суворим командирським голосом сказав, що відмова від виконання наказу карається за всіма законами воєнного часу, тому він, отаман Шуліка, постане перед польовим судом. Шуліка напружився, переварюючи сотникову погрозу, а потім заревів на всю горлянку. «Полковники, до мене!» В одну мить біля них опинилося кілька бойовиків із його ватаги. Аж дивно було, як вони худко покидали мішки і, мов би, Проскочили крізь мур цукроварні. Курки зведені, револьвери відбезпечені, тільки наказуй батько. Станімір із гірняком теж потяглися до кобур, але тут Шуліка й собі прибрав військову позу, витягся, розправив плечі, розпушив вуса і сказав отаманським голосом. «Панове полковники, прийшов наказ – Од найвищого командування вдарити на большевиків разом з Галичанами. Як ви, полковники, на це дивитеся? Як скажеш, батьку, хором відповіли полковники. А яка ваша воля? спитав уже теплішим голосом Шуліка, наших голів багато, а твоя батьку, одна розумніша, знов гуртом в один голос проказали полковники. «Накажеш іти, то й підемо. Хіба нам що?» «На тому й порішили», – Шуліка вдоволено подивився на Станіміра. «Я виставлю дві сотні козаків. Коли виступаємо?» Загін Шуліки вчасно подовжив праве крило їхнього кореня, і вони пішли в наступ бравурно і злагоджено. Хоча ворог ще здалеку привітав їх спершу гарматним, а потім щільним – Кулеметним вогнем. Галичани довший час не відстрілювалися, заощаджуючи набої, яких їм постійно бракувало, але без передиху просувалися вперед короткими та швидкими скоками. Зате праворуч одних стрілянина не вщухала ані на мить. Повстанці шуліки палили з усього, що тільки може стріляти. Смалили з рушниць, револьверів, скорострілів. Поручник Гірняк лише дивувався – звідкиль у них стільки припасів, і, наслухаючи довжелезні кулеметні черги, думав, що тяга ніякого шварцльозе такого вогню не витримає. Безладна, але гучна і напориста пальба справляла враження і на ворога, бо невдовзі галичани перейшли покинуті Червоними окупи, за якими була ще одна лінія оборони і раптом праворуч настала тиша. Там усе якось ураз заніміло, чутно було ні стрілу, ні крику, ні звуку. Щоб довідатися, що це за партизанська хитрість, сотник Станімір послав туди стежу на чолі з поручником Гірняком, але той не знайшов від повстанців і сліду. Загін отамана Шуліки здимів, оголивши праве крило і його довелося латати, розріджуючи впорядковані лави. На щастя, спротив червоних ослаб і вранці галичани зайшли у Жмеринку, до якої, з іншого боку, вступила повстанська дивізія Юрка Тютюнника. Найбільший рух був на залізничному двірці, де застрягло кілька червоних ешелонів з військовим майном та провізією. Сюди збіглося все живе, і у дикому шарварку вирувало, горлало, сварилося, погрожувало, бо як тут загнуздаєш нерви, коли перед тобою повнісінькі вагони добра, де сіль, набої, зуття, одяг, сідла і навіть російські польові мапи, яких так бракувало галицьким старшинам. Біля ешелонів, куди вони підоспіли раніше, виставили охорону а там, де порядкували повстанці, дійшло до сутичок. Біля вагона, що бітьми та шкірою, навіть щинилася стрілянина. «Назад! Розійдись!» – пролунала команда, за якою теж гримнуло кілька револьверних пострілів. Коли натовп розбігся, Мирон побачив, що на пероні лежить чоловік у темно-червоному жупані, щось підштовхнуло його ближче, і Мирон впізнав атамана Шуліку. Той лежав горілиць ще живий, мабуть, поцілили в спину, бо не видно було ні рани, ні крові, тільки предсмертна блідість уже залила його обличчя. Мирон нахилився над пораненим, і батько Шуліка його впізнав. «Пробач, галичанин», – сказав він, – «у нас скінчилися патрони». Голова його впала на бік, наче атаман Шуліка заснув. Розділ другий. Спершу вони побачили хмару куряви, яка швидко наближалася в їхній бік. А потім із цієї хмари вихопилася.